iz baino presenteago geldittu zara, berreskuatuta zure, diztira, mindua, irudimenen zeloek eta oroitzapenek biderkatua, Ahal guztiun berriro ere eta lainotasunez, lausotua. Patxi, ezkiaga. itza atletikek ere badu, literaturatik eta sormenetik. Emozioak sortzen ditu behinzat eta ez da gutxi. Asteari balio eranantzi eman dio. Bai, nareza beinttzt bai? Oh, da historia Eruakpardinzen Kaixo eta on gettorri? Ita Itzaren ahots... Eleta irati. Eta eka itzare bai ezta? Bai. <laughs> eka itz, eta irati goikuetzea. Tekla txen baian? El eder. El, uh, el eder berriro. Eixo el eder egun hon. Eixo. Urdurizade pixka bat? Bai. Ez da gauza bere, ez da, telefono aritze giten aritzea edo mikrofono hundi aritze giten aritzea. Bai. Irratian gaude gaur? Bai. Aspaldiko partez? Eta zerbait kontatuko diguzu gero, ez da, eta kantatuko? Bai. Ekaitz balio erantzi eta herriak ez du barkatuko, dena haste berean, pila pilan eta bakoitza bere tokian. Bai, aste zoragarria izaten ari da, hasi aste azkenetik eta orain artekoa, ezta. Eh, bizipen ederrak partekatu ditugu herritarrekin, zumarragan, urretxuarrekin ere bai, eta behasainen ere bai, ezta? Igartza lepo bete zuten herritar eta inguruko herrikoekin. Oso onago bai, zutaz. Bai, tani ere zutaz. Herrazu un Bera da, denen historia, Geli uak bardintzen handi jiztia. Gaur hemenitakan, itakan, sormenak eragiten duen ausnarketaz. Bera da, liuren gaineko gure pasazia, Dio jarren mati, mati alena, zikin ganan ez zazilotari. Ba, eta garbi gara dedina leder, kaixo eta ongietorri... Itakada! haizio zildako karlisten gibel freskoak, geldirik dauden burni oletako mailu eta uskoak, mehatzariak, ikaskinak, benakeroak, zurginak, eta horak izonak. Esku eta begiak garbi, begiak malko, bira okaetazikin, Mendiari behera ieska kaietara, gari eta hori alpila doazenak. Espainiako bari gareztia dakar txot. Espaineratutako bizkaimeatzetako burunia. Ala jarrebak, abitzen Gaitz, olat zugastik jarren nahi kantuan eta Benito Lertsundik jarri dut kantuan eta horain oartzen ari nahiz, e, olat zugastik kantuak duen balioaz. Banekin, baina orain azpin ari natzaion euri huruari. Bai, gara garri, edera da ezta. E, Lehen bizi benitok berak e, argitaratu zuen, e, plaza datu zuen, duela urte mordoska bat bai eta zederra denez nola errezitatzen duen hitzez ze indar duen eta bai benitok eta bai olatzek ze doktore kantatzen duten kantu zoragarri Bioakion re partea zuzen zuzenean egaitz, Josun Marotori e, zorionak entzen zaituzte aurreko asteetan irrratian hemen e, bii elkarrekine solasean arittuuz zarete tan entzen zait uste ur ruttik mm, aurretik arteria, Dirula ontzei eskaz jasotako e, aitortza eta opariaren sariaren inguruan eta aurreko hastean balio erantzia proiektuaz. Zorionak josuna eroturi eta gaur gaitzu hemen zaudenaz eta parez parea aurrez aurrean duzando gaidenaz, ba, zuri galdetuneko nizuk eta zuri jaso. E, Aurrekoan aritu zinaten ere horretaz ere hizketan Nola jaso zenuen proiektuaren berri eta azkenean jendaurrean Gauzatua ikustean nola sentitu denekaitz e, abia puntua eta ez nukesango elmogadenik bide luzea opa baitiote erakusketarit, oraintxe e, ibilbedo gozoenean e, daguelako, baina e, jendarteratze momentu horretan nola, sort, nola sentitzen da e, sortzaia, artista atzetik bakardadean, kasunetan bikotean eginduen lan hori jendarteratzean ba hasieraritik e, opari bat izaten ari da ebalio erantzia erakusketa Josuk proposamena luzatu zidaneanik opari handi bezala hartu nuen. Josurekin lan egiteko desiatzenengoelako aspaldian eta bi desio handik bat egiten dutenean ba, edertasuna biderkatu egiten da ezta eta jolas modura ere bizi izan dut, asko disfrutatu dut asko asko disfrutatut dut dio zure irudi zoragarriei hitz bana esleitzen eta sekula ez bezala e, gozatu dut e, nere gozamena berarekin e, partekatzen ari naiz aldiro ba irudi bati hitz bat izendatzen nionean, ba, berari bidaltzen nion, ba, nere poza, ba, momentuko poza ez, e, berarekin e, konpartitzeko, eta aurreko aste azkenera oso arro eta oso konfiantza handiz e, bertaratun nintzen, banekilako lan bikain bate egina genuela ez, e, lana bukatuta zegoen, eta erakustea besterik e, ez ditza egun geratzen, hori ere oso garrantzitsua Erritarrei erakustea, erakusketaren inguruan egindako lana, eta guk geuk irudiei, eta gai hauei egiten diegun irakurketa, eta baste azkeneko ere opari karagarria. ez e, Duela pare bat azte txanda bat eskeni genuen, eta egun erdi batean bete genuen txanda ura, bigarren bat eskeni genuen, eta ura ere... Egun betean e, bete zen 3. bat ere eskaini dugu martxoaren 17rako ba, eskaerak eta jendearen emana ikusita eta hori ere ba eskaini egun betean bete da eta laugarren bat eskaintzen hasiak gara martxoaren 17 eta dagoeneko ba betetzen ari da Ze gertatzen da? E, ematera doanaren eta hartzera doanaren artean Zagertatzen da momentu horretan, egindako launa aurkezten den momentu horretan. Ba, bertaratu zirenetako askok, aipatzen ziguten hitz bat e, erabiltzea aldera, magia sortzen dela ez. E, guk haua zabaltzerako, ba, bertaratuen begiak zabal-zabalik, e, belarriak tente, eta gure irudiak eta gure hitzak Irenstenez eh ikusi bertaratuak e, bukaeran ere zenbait hori e, ba itzi gabe e, liluratuta eta gu ba ezein gustorago, ez? Eta jasotzen ari garen sentipena eta jasotzen ari garen iruzkinak ba aurrez sekula pentsatuko ez genitu duen bezaina ederrak dira. Kontua da gainera eta hori da ederra hartzera doana ere ematen aritzen dela? Bai, azken batean hori e, delako, ez, e, guk aldarrikatu nahi duguna, eta eta begira, e, irudietako batean hori e, da ez, e, aldarrik atzen dudana. E, irudi batean askok gizontzat hartuko genukeen e, irudi bat dago, eta horren inguruko irakurketa bideratu nahi diot, ez, e... Bertaratzen denari e, Bueno, ez duela zertan Gizonezkoa izan Hori e, norberak e, Dakiela ondoen Eta eta Entzuten jakin behar dugula ez Gainerako ke, Gizon den edo emakume den ba, Berak esango digula ez Horduan e, irudi horri oro har Jarri diote Izentzate do ba, Gizarte honetan oro har... Oro delako, ar, ez? Halde e, batetik, e, hartasunak e, agintzen duen gizarte batean bizigara orain dik, eta aldi berean, ba, atxearekin jolasten baldin badugu, ba, oro-ar, oro delako gizarte honetan, ar, ez? hartutik duelako asko gizarte honek eta ematen ere, ba, jakin beharko genukelako askoz gehiago. Alegia, ondorioa, hitz bat ez dela hitz bat hitz bat, bat baino askoz gehiago da eta eta erronka horri ere helddu nahi nionez, esaten da irudi batek mila hitzek baino gehiago balio dutela orduan nire erronka izan da erakustea hitz batekin e, adiera asko zaaldditzakkegula irakurketa asko bidera ditzakkegula eta hitzak sekulako ahala duela eta hitzaren alorren hitzala nora naira iristen dela betidanik egon dekaitz hizkuntzarekin minuta euskararekin e, bereziki, e, urteak daramatzazu euskararen atzean dagoenaren e, bila propio ariketa honetan, aritu zara inoiz? E, denboran atzera eginda, ariketa honetan txebe ez, baino antzekotan gotan bai ez, niko goratzen naiz, e, bai zidutu anen bilenean eta adiztrinkoak eta itzeratorriak eta lantzen genitxuenean bereziki liliuratu egiten nintzela, ez? E, aditzaren baitan, ba, om, e, izkuntzaren beraren barrun betan, ba, ze, ze aurkitzen nuen, ez? Eta gohoratzen aiz, hori. Ba, eh destripatzen hortzea e. aritzen intzela ez eh aditzak eta nator eta tor e, hori etorritik dator eta n hori ni da ta ba egiten ninduen ez ba hori 12 13 urterekin dagoeneko eta grina hori ez ikusten nuenaz, edo aditzen nuenaz arago joateko grina hori hizkuntzarekin da euskararekin bereziki ba betidanikoa ba izan dut eta ba oraindik ere liluratu egiten hau ta aldiru aldiru ba, gauza berriak e, deskurritzen eta ikasten ditut ba hizkuntza zoragarri hau ba jikia delako baino muga gabea Hizkuntza bakoitzak berea baina privilegiatuak gara zorionekoak ku euskera dugulako lako tresna eta gozamentresna bai zalantsari gabe eh nik zoritxarrez ba Euskeraz gain ba, gaztelania, ingelsha, apur bat eta besterik ez dakitez e, iruzte zaita beratasun ikaragarria dagoela hizkuntzetan, baino nere hizkuntzen jakintza mugatua izanik ere iruditzen zaite euskera ikaragarrizko altxorra dela eta esango nuke euskerak badituela hainbat e, doai eta bitxi, Ba, beste hizkuntzek e, ez dituztenak, edo bestelakoak direnak, ez e, beste hizkuntzetatik e, adibidez alfabetoari, ez ABCDari, erreparatzen baldin badiogu, euskerak hitzak sortzen ditu letrekin. J, L, M, R, I. Eta albo hizkuntzetan nik behintzat ez dut bilatu olakorik. Ezakit, e, badaude hainbat e, kontu ba euskerak harritzen e, e, nauena, eta oso-oso edarrakiru izan zaizkidanak. Ez, e, besterik ez bada jolaserako ta, eta gustora sentitzeko. Taizkuntza bat azken batean e, horretarako da. Ez, harremanatzeko, e, komunikatzeko, ta, eta sentimenduak askatzeko, eta jolasteko, eta disfrutatzeko. Itzul, Itzel, Itzal. elkarren andikain gertu eta eta urruti aldi beren. Bai, eh irudiak ere elkarren segidakoak dira, bizkar emandageri dira, irudiko protagonistak eta atzean itsala es ikusten diet eta orduan e, lenda bizi etorri zaion eta ba, bokal bat onlatuta ba segida zoragarria, ez, Itzal, Itzel, Itzul. Eta aldi berean e, konturatu nintzen, ba hitzak erdi bi eginda ere e, beste hitz batzuk sortzen zirela, ez? Eh hitzal hitz ba, ahal e, esan izan dezakegula ta gainera indarrikagarria dula, ez? Hitzak sekulako ahala duela eta itzelekin ere berdin itzela dela hitzari hiltzea, ez? Eta eta itzulekin ere ba irakurketa hainbat, ez? E, batez ere askotan e, iruditzen zaigulako itzultzea atzera egitea dela. Tanik e, guztiz bestela pentsatzen dutez, e, bere garaian itzultzen dena ba, aurrera egiten ari dela. Bestela aurrera egiten jarraituko ba gero atzera itzultzeko alperrikako pauso gehiegi emango bailitzuke. Ze galdetzen zuten? Ze esaten zuten bertaratu zirenek? Zer emantzi zuten bulttan? Ba, galdetzen zuten hori nola egin genuen hain denbora gutxian. Azken batean Josu Marrazkiak ontzen edo marrazten e, urtarrilaren batean hasi zelako, e, niri urtarrilaren 3. astean edo azken astean pasa eta otsailaren lehen erdialderako erakusketa guztia eginda zegon eta egin kontu martxoaren 3 aurkeztu dugula, ez? E, beraz hasita buka eh prozesua bilabetetan eta hor lan ikaragarria dago. Eta arridura horrek sortu du ez, e, bestetik ba, nola uztartu ditugun bai irudia ta, eta bai itza ta, eta nola eman diegun lotura irudi guztiei eta itz guztiei irurogeita bat e, argazki edo marrazki, marrazki izanik ez. E, ba bueno, galderak batez ere oiek izan ziren eta, eta arridurak eta, eta aipatzekoak ere ba, oiek dira jasotzen ari garenak hain denbora gutxian, hain gertutik lanean, noraino ezagutzen dukaitzek Josu? Eta Josukekaitz, zer sortu da bion artean? Bazen lehen, aritxu bat esango nuke, zer dago orain? Ba, iruditzen zait, e, jo, nere parte oso garrantzitsua dela, eta lendik ere segurazki bazela, ez, ikusten dute nere antzeko zaletasunak dituela, sormena ikaragarri gustatzen zaiola, gaitasun sortzaile harrigarria du une oro ari da sortzen eta sekulako jarioan ez da. eta aldi berean e, asko beten betehauena da e, kezka bertsuak ditugula. E, aukeratutako tematika ba, gorputzaren ingurukoa ez e, gorputza bera eta berez dela ederra ez... E, nola nahikoa izanik ere eta eta ni ba aspaldeten abi e, lanketa horretan e, anistasunaren lanketan identitatearenean e, gorputzenean gorputzarenean e, eta edertasunaren bilaketa horretan ez eta ba, horrelako bi gai eta kezka beraren inguruan biltzen direnean ba, lerketa hori ba solagarria da bisa jo indiragendaurrekoak 3arren bat eh agendan dago ikastetxeak dira bertaratzekoak ze lanketa egite nahiko zenuke gaitzu ba, beharra dago azken batean begiratzeko beharra dago hitz egiteko beharra dago barruak askatzeko beharra dago eta eta partekatzeko eh azken batean hitz e, egiteko beharra baldin badago ba ere izan behar da ez, hauak eh, belarria behar du, eta belarriek eh, ahoa eta begira da ez. Eta nahiko genukena hori xeda, eh, adintartez berdinetako entzat oso, oso ekoki eta baliagarria den erakusketa da, eta iruditzen zaigu jo, oso garrantzitsua dela, nerabezaro bezaro dauden neska mutil ikaslekin ba, gai hau eta zaritzea ez, bai... Gorputzez, e, identitateaz, e, izateaz, bilakaeraz, aldaketez, nera bezaroaz. Eta aldi berean, ba, ikustaraztea, Euskara ze ederra den, eta Euskarak zenbat baliabide ematen dizkigun, ba, gai hauetaz itzegiteko taldi ta berean gozatzeko eta plazer estetiko hori sentitzeko, ez da? eta hori da guke eskaini nahi duguna. Eta hemendik eskerrak emanei nizkieke ba zumarrako eta urretsuko bai herritarrei eta eragile eta, eta udaleko ordezkariei yes? ez sinisteagatik proiektu hontan eta eta beren presentziarekin eta beren presentzia aktiboarekin ba herri bat egiteagatik bere bere osotasunean, ez? hori, e, hasi norberarengandik, norberarengandik eh hasi behar direlako horrelako proiektuak bertaratuz ikusiz eta biziz eta gero ba herriko eragiletan, ikastetchetan eta gainerako talde eta elkartetan, ez? Eh eta guretzat oso betegarria da ikustea ba Zumarragako e, udaleko zinegotzi talkate Alkaten presentzia ez, hainbestekoa izatea ez. E, asko zeuden bertan, asko gozatu zuten, eta eta hori, beraiek izatea han, eta gurekin zeudenak oso betegarria eta oso-oso eskertzekoa. Martxaren azken erarte zumarra gozelaiar izten egongo da, egingo du salto? Erakusketak beste herri eta eskualde batzuetara? Bai, seguru salto egingo duela, eta dagoeneko esan dezaketan, uran izango dela e, datak zehazteko daude baino apirilean edo mailattzean hiruran izango da eta ikaragarri posten gaitu Bairura herri txikia delako eta behar delako izango erakusketetarako bazumarragak edo donostiak edo tolosak izan dezakeen tradiziorik eta hori ere balandu nahi dugu eta eta erakusketeratara ezin nahi ditugu, ez, erritarrez berdinak, eta ez ez zertan, ba, donostiara joan beharrik izan, e, bertatik bertara, eta herrian eta herria erakustoki, ez, e, bihurtu nahi diegu, eta beraiekin batera, ba, lanketa hauekin nahi dugu, ba, bueno, gure begiradak, eta gure bizipenak beraiekin, eta elkarrekin partekatuz, ikaragarri, ikaragarri beten hau, e ura bezalako herri batek horrelako e, lankkeeta bat egiteko apostua egin izanak. Zoragariz biz saio jendaurrekoak eginak zuekin batera, maiatz, o martxoen hamazazpiane beste saio bat hala ere erakusketa zabalik dago bertaratu nahi duen ororentzat e, ezagutu dezan eta berekiko usnarketak egin ditzen. Bai e, bertaratu zirenek esan ziguten Luxu ikaragarria dela, erakusketa gurekin batera ikusi eta bizializatea ez e, tala da. Guk ere ala sentitzen dugu eta horregatik e, gaude prest e, nahi eta behar adina alditan bertaratzeko ez? Izan herritarrekin, izan ikasleekin, izan nornairekin ez? Baina egia da aldi berean, ba, izendatutako egunetan behar bada, ba, askok kezingo dutela bertaratu. Ala helara zidikute, ba, jakin Martxoaren hogeita bitartean, zela jarizti e, guneko ordutegiaren baitan aukera izango duela nornaik, erakusketaz gozatu alizateko. prozesonetan guztian, ekaitzari da? Arte plastikoaz zerbait ikasten? Ni oso moldakaitzan aiz e, marrazten eta, eta eskulanetan, baina ikaragarri gustatzen eit, eta beti danik gustatu izan eit, eta beti danik e, apretziatu izan dut e, marrazketa, eskultura edo bueno, arte, arte mota hori ez da. Eta bai, asko ikasten harin naiz, ba, Josuren ondoan egotea ia, ba, ikaste prozesuan, e, goren mailan egotea delako, ez? Eta galdetzen dizkiotain bat gauza, ba, nik ez takizki ez? Ba, volumenaren inguruan, eta ba, ikasle privilegiatu bat sentitzen, naize bere, bere ondoan, eta asko ikasten, eta asko, asko gozatzen ari naiz, ez? Josu marototek ariko etxabe jondizuela? Bai, eskarrik asko, Etxean badaukazu? arte plastikoa garatzen ari den beste artista bat, marrazkiak egiten dizkizuna? Bai eta arritutan nago bilabetean zenbat aurreatu duen ez, e... orain dela bilabete bat marrak lotzen aritzen zen eta oraine marrazten duenari itxura zoragarria ikusten diot eta... Gainera ikusten dute bedelan egiteko jarrera ba oso, oso ederra dela ez e, murgiltzen da bete betean egin nahi duen horretan isiltasunean e, e, ondo pentsatzen du e, zer egin nahi duen eta gero pentsatutako hori ba, papereratzen eta gauzatzen saiatzen da ez e, ederral litza, ederra itzateke ba bueno, e, bide hortan bere burua elikatzen joatea eta zergatik ez amestu. hemendik hamar eh, ramabost bat urtera ba, bere irakusketa batekin? Etxean daukazun marrazkilari hori ez naizni. Ez ez ezzala. <laughs> <laughs> Txikiago da. Kaixotan geturri, itza gena hotx. Ene, eta irati. Ba, ezukantatzeko gaurik, eleger? Bai. Venga, segi, bakantuarik inbatera. Eta planto egin dute, atera bira ia fuerte oh yo abilduta osale zekor es <tipas> neti que esto el Estracje zik mango zeta es la vez que te alantean putin et tu ben vos con durada diogu ba segure gratiko entzule gain gaur bertatik bertaren irratira etorrita gaudeta. Ze kontatuko diogu? Ba Eh, um, astentas egin etxan berezi berezia. Ekaitzeke aipatu du oso ondo ari zela azken aldianotan marrazten, gogotsu ikusten zaituela marrazkiak egiten, gozatzen. Zein dugu berezi berezia ikolarako? Ba, egun batean marrazki bat egun natso eta harinun lenu goerago asketa bat egiteko nire logelan. Uh -huh. Eta se azaltzen da marrazki horretan. Ba, zuaitz bat, lore bat, baratza bat, erreka bat, mendi bat, eta zuge bat, eta... Eta zuaitzeko adarretan kateatuta? Kometa bat. Nolakoa? Koloretsu, Koloritxu, koloretsu, <laughs> koloretsu. Eta astea ziren beste zerbait ere gindu en eskolarako? Han, etorri zinen amatxori esan ez? Ama, maitanek esan dugu... Gura soigaldetzeko ia zeinten, gorputzeko ezurrik, luzena. Bai, femurra. Femurra da luzena, baina guk erantzuna bakarrik ez eskolara eskeleto guztiara. Mangentu marraztuta? Bai. Eta, zen marraztu genion, buru ezurra? Eta buru ezurra erizan ba zulo egin genizkion? E, em, iru. Iru? Bi? Baina, egun batean, mendibatean, ikusi fungine... Buru parkera. Hori da baindala astebete kasualitatez lizarran izan ginen eta han mendiguelta batean ala xe topatu genun buru ezurren parkera. Eta ikaragarrizko buru ezurra zuden, niks da izinenak izan gotezin buru ezurroi, eh? Eskeletoarenak. Eta pertsonenak. Ze pertsonenak. Zegiago ditu eskeletoa buru ezurra, saietxak egin genizkion. Pelbisa. Pelbisa. Izkarre zurra. Izkarre zurra Femurra Femurra Ankako ezurrak Peronea Peronea Besoetako ezurrak Eta zei kasi dezu egos ondo eskuen zer ditugu ba? Ezo txikiak Zen bat? E, e, asko Asko, asko Tauri esker txiki txikiak dienen, zer egiten de hori esker eskua? Hor, itxi eta zabadu Ui, kantua garen ezt, eh? Matxa, zuretzat eh. Arbasoen laratza. Zuretzat beti zanbedi maiatza. Zuretzat egin nahi dugu dantza. Zuretzat... Pirritz porrotxeta marimototxeta lagunak askotan e, entzuten ditugu, eta entzuten dituztu eskolan ere, baina bai. ez daue bakarrik. Aspaldi aspaldiko kantu batik inarritxuna uzuduni, Aste honetan. Zekantatu ze, ze torrez amatxorien gana? Furra furra Fandagoa, Fandangoa Otserutzu fandangoa Gauri guztukua Otserutzu fandangoa Gauri guztukua Ikustek egaitz? Oskorri ere iritzen da? Irunera eta garai otara Bentsa, zenbat urte dituene oskorrik eta naiz eta kontzertuak eta emateari utzita dauden, e... Oskorrik bizi-bizirik jarraitzen du. Nik tikitan e, ikalagarri entzuten duen. E, oskorri asko gustatzen zitzaidan eta gustatzen zei eta... ...poz galantartu dut, LDR der e, furra-furrekin e, etorri zitzaigunean. Baina, hasi zaitaz lagurteko umeari... ...furra-furra zer eta fandangoa zer den eta azaltzen. Bai, eta kafesnean ze aurkitu duen eta... <laughs> ze aurkitu du kafesnean? Jarriko degu kantua? Bai. Urra, urra, fandangua Horxeduzu fandangua Guretuzua, horxeduzu okay? fandangua Horxeduzu fandangua Anje kini su arte onia, tanke batopatu dune bere kafesnilla, eta ki zer daukagun ake alage. Baña ni bada espada, ne tas. Zugarra. Seuta esuna? Zugarra. Nolankoa? Ze charra de Zer baite giteko tan zuzen eta bat garbitu dut Urpistola batez horrengaldurik nago beldurrez betetan muniziori gabe gelditu nahi zetan hurra hurra pandangua hor txeduz pandangua geure buskupua hor txeduz tan gutako gustu Uskoari erargin ez zirudile oia Eskua jaten baditon egin dezaion Zerbante zio lakori gertatu zitzaion Furra, furra, pandangua Hortse duzdu pandangua geure guztukua Hortse duzdu pandangua geure guztukua Bueno, edar, berstez darbaik kontatuneko zeniek entzulei? Bai. Bai, zer kontatuko diegu, ba? E, e, Aurrekoan no, horrarit juginene telefonoaren bitiartez rapa kantatzen, nahi dizu rap kantu bat kantatu hemen txebertatik irratitik? E, bai. Venga, ba. Ego, senti, senti, itxizirak ere, zarki, ama, txorrapeatze, el errederrapeatze. kaitz kantu ederrau deskubritu dut egualde ikastola publikoko patioan goizetan jartzen dute goizero eta eguerdiro kantu ederra bat jartzen dute sarrerarako eta irterarako eta aurreko aztean, ez azkeneko honetan aurrekoan kantu kolore, kantua izan genuen e, entzungai geletan izaten duten kantua eta maite mindutan auka kantuaren gati eta daukan esan Hela dara eskerkasko, que eh? Eskerkasko. Que Munduko bazter guztietan Denak libre jaioak gara Angarela hemen edo nor garen Unibertsoko parte gara Mila kolorea zaletan Ta sunan senti tu azaldu zaitez da ongietorri saite esku... ca Eta iluntasuri gabea Zubaztango lurra Zuban aurkitu nuen bakea Zuban aurkitu nuen bakea Uda berriko Eguzkitan berotua Hore berrien musika gozoa Menditon torreta shuritzenzia zener urrer derra bastandua bastandua ilse naistenian urut sari gabe ake Berso xamur bat zuen azpian, Antsen nahi nuke betiko lohar pake hartzea. Ez da hilzeko modu txarra irati? Baztango lurretan, pakepakean pakean, hartzea, ez hori xe. Xabialeteri keinu egina izan diozu, zure liburuan, Xabialeteren aipu horri. Bai, Xabier Leterita aldi berean imanoli ere bai ez da. E, bi sortzaile eta artista ahondiri, txiki txikitatik e, oso gertuan sentituitu guen, bi sortzaile eta artista ahondiri ez. Homen e, aldi eder bat e, egiteko modua da, eta uste dut gainera ba, pare-parera zetorrela ez. Gainera bada oso-oso azken hilabetetan, azken urte honetan oso-oso gertuan sentitude dan... E, antu bat, azken urte bete hau e, berezia izan da, denontzat oso, oso berezia izan da eta izaten ari da, eta neri egoera oso berezi honetan egokitu zait eleberri bat e, idaztea ez? ordu asko eman ditugu etxean, ordu asko eman ditugu e, jolasean egokitu zait e, ele ikaragarri gozatzea izugarri jolastu degurlako elkarrekin eta jolastu bitardean asko asko asko dugu musika ez eta atartean e, kantu hau izan dugu askotan e, entzungai etxian e, martxoko eta pirileko hono joan den martxoko eta pirileko iazko urtea zarinaize hilabetetan eta hain sartu sartuzitzaidan e, barrura hain sartu sartuzitzaidan barrura emanaren deklamazio hori momentu batean esan nuen bah, hau liburuan e, sartu behar dut eta hau da bere tokia. Herriak ez du barkatuko? Ostegunean aurkeztu zenuen herritarren aurrean igartza jauregia kain ezkazela? Bai, da oso, oso nago ez, e, aipatu erai patu nuen, alako egoera batean, badakitzen bat kostatzen ari zaigune, ba, bueno, jende elkartzen den espazio itxietara bat, e, bertaratzea eta jendeak alegin hori egin izana bai sugarri eskartzen dute banere ondoan egoteko eginduelako alegin hori e, babesa e, sentiarazteko eta babesa emateko eta eta bueno, ba, lan berri honen len oihartsunak ba bertatik bertara ezagutzeko ez eta zentsuretan oso oso eskortuta nago herriari e, eta hurbil hurbileko inguruari ez e, bestinor horrezin baitzen e, bertaratu. Eta goizean Donostian prentsarentzat eta goizan Donostian izanditzen bai e, beste e, egiteko formalago bat e, liburu bat aurkezten dezunean, ba, egin beharreko prentza aurreko bat, e, lehenengo leio irekitze bat. Hain beste denboran ba, oso zeurea Beste hurbileko norbaitena eta editorearen aberaren aizan dene proiektuari, balenengo lehioa irekitzeko momentua izaten da, kazetarien ganalik eta argien, ideiak alik eta argien iristaraztea izaten da, elbura eta hori segin gendune ostegongoizean, ba, elkarren bertan, ba, egindako prantxaurrikoan. Ba, momentu, momentu polita da, momentu oso oso polita da, irekitze bat delako bezala Aurkezpena ostegunean egin baldin bazenuen ere liburuak badaramatza bizpehiru aste liburu dendetan, liburutegietan eta dagoeneko irakur lenda lehen, biziko iritzi eta iruzkinak iritsi zaizkizu. nolari zala jasotzen. Bai, eta gesean hone guztiak nahiko ez eh harrapatu e, nau. Nik e, nere zegozkidan liburuen kaxa etxean e, jaso noen badula hiru bat aste eta bueno ba pentsatzen unen intzela eh hartzaile bakar bakarretako eta privilegiatua ez baina berala konturatu nintzen e, elkar argitaletxearen weborrian dagoeneko zintzilik zegoela liburuaren berri eta, eta gainerako ba, bueno liburu dendagixa funtzionatzen ten gainerako weborrietan ere eskuragaiz zegoela e, liburua Eta liburutegi eta liburu, liburu dendetara ere iristen e, asia zela. E, konturatzerako liburua irakurle askoren eskuetara iritsi da aurkezpena egin aurretik, eta asko dira irakurri ere dagoeneko irakurri dutenak ba zaizudelako, irakurtzeko gogotzu zaudelako, liburuak barruan zer duen ezagutzeko irrikitan zaudelako eta eta egia esan e, badakite de dagoeneko asko direla irakurri dutenak eta asko dira eh izan dutenak ere ba, beren iritzia, beren sentipenak, beren emozioak ba, nerekin eta bueno nere hurbilekoekin, ez? E, zuekin ere partekatzera eta hori oso oso ederra iruitztaina noretzako garrantzitsua da irakurleari gustatu zaion edo etzaion gustatu jakita baina Aragoz Joan bagaitezke ba goazen Arago ez da e, emozioak partekatzeko beharra sentitzen baldin badezu zu irakurle ba ni, ni hemen besozabalik ba emozio hokie e, sentipen hoiek iritzi hoiek ba zurekin irakurle ba partekatzeko uztet orraino iristea Lorpen bat dela, oda, liburuaren sakontasunena, liburuak eragiten duen hori aztertzera iritsi bagaitezke, ba, ba orduan oso oso pozik. Liburutegi ere iritsi ala. ari dira zure liburua mailegatzen, liburutegirik gehienetan mailegatuta dago. Liburua eta idazele bezala, sortzaile bezala, pentsatzen dut ederra izango dela, ez hori ikustea, Iritsi ala mailegatzen eta herritarrak ba grinatxu daudela, e, gogotxu daudela irakurtzeko. Bai, helburu ezberdinak ditu liburu bat idazteak, ez? Edo niregain baino ez helburu ezberdinak ditu batetik, e, barruan dezun hori e, askatzea, barruan duzun horrekin e, literatura egitea eta bestetik egin dezun hori e, irakurlearengana e, iriztea liburuak idazten ditugu irakurriak. E, e izan daitezen eta eta ikustea badagoela mugimendu bat ba hori ederra da ez e, e, izan daiteke liburu atera berria delako eta jakirmina sortu delako baina bueno asko dira ateratzen ari diren liburuak asko dira liburutegitan do den liburuak eta ikustea bueno ba badagola liburuai irakurtzeko e, gogo bat hori e, ederra da zentsuretan e, igartza beka ere Berezia da, ezta, eh liburuari lehenengo aipamenak, lehenengo oiartzunak duela urte herdi egin zitzaizkion eta, bueno, saria jasotzen duen momentu horretan izpi batzuk ere zabaltzen ditugu, ez? Liburua nondik norakoa izango den eh izpi batzuk. Beraz, eh eta naizetan memoriak sarritan e, askotan utzi egiten digun eta urte herdi denbora tarte eh handia e, den Ba, proiektuak argiak ikusi zuen, asko izan ziren e, jakinara zizidatenak ba, zaiegongo naiz ez, eh? irrikitan nago e, e, liburua irakurtzeko. Urte terdiko tarte horretan presenteen liburuan ikneuk e, izan dut askori aztuko zitzaien baina orain berriro oihartzun egin zailon honetan ba, orduan gogoa zutenek gogotxu eldu diotela eta ba, orduan e, liburuaren edo bekaren berri izanet zutenek eta orain izan dutenek ere usteet jakin minez bada ere e, ba, urbilduko direla, eta nik hori nahi dute. E, dela arrazoia, dela liburuaren gana urbiltzen zaituena, urbildu esku artean e, hartu eta, eta irakurri eta gero gero itzein egingo dugu. Duela urtetardi irati liburu riketzen. Liburu izango zenaren hasia lagina bai. Baina duela urtetardi irati bazen eta idatziko zuen liburuaren Nondik norakoak ere baziren zure buruan. Urte terdiren buruan, irati zertan eta nola aldatu da. Eta orduko liburuaren inguruko zirriborru hura zertan gauzatu da. izenburuak bere hortan lagineko herriak ez barkatuko horri eutsi diozu, baina baizu eta bai liburuaren inguruan zenituen burutazioak zertan eta nola aldatu zarete. Ba, orduko hartan e, garbi garbi nituen e, zeintzuk diretiren paperera eman naiko nituen e, e, ideiak eta ze forma emaniko eman nahiko eman nion. E, Zzu horretan ordea nahiko edo oso oso aske sentitu naiz utzi egin diote barruari esaten eta hau da atera zaion e, e forma. Ez dituzte asko, asko aldatu naizenik barruan nituenak, Oso, oso landuak e, nitu lako akaso naizete ez nintzen horrekin oso oso kostiente ez, e, orain paperera mandu barruan nituen horiek e, finkatu egin eginditxu dala, sentitzen dute e, egin eginditxu dala baina ez dut e, lanketa berezirik egin hor mm, nituenen e, bila, gehiago izan da buruari gorputzari eta emozioei, Askatasun oso zutzi dit, e, esan nahi zuten hori, eta esateko beharra zuten hori, e, esateko, eta forma uatera daigia, e, esan ez nuen irudikatzen, ze forma e, hartuko zuen, ze tonutara inoen iritsiko zuen, ze argitasun izango zuen, eta eta ez egin ez, e, papera zirriborratuz, zirriborratuz, ba hori egunerokoan, egunerokoan, eguneroko lanketa batean, E, izan bai da ezinbestan ere antolaketan ala behartzuen izan e, gunero egunero eskaini diot al nuen e, tartetxori eta momentua joan da e, liburuari forma ematen momentuan momentukoak e, eman dio forma izan buruari daokionean bai eutsi diot e, aurkezpenean bertan e, e, esaten nuen ez, e, azkeneko urtetan proiektu askoren izenburuak buruak eh, aldatu direla beste askorenak, ez baina batzurenak bai, gertatzen dela hori, nik eh, momentuan eh, errezelo zeltzen niola eta eldu tituluari oso neure sentitzen nuelako eta nahi nuelako liburuak titulori izatea e, alarez nekila zer gertatuko zen urte terdi demora asko delako. Eta egia esan idatziala sortu zezkit, beste pare bat e, ideiaba konturatu nahi zelako, zenbait esaldi errepikatzen dituela e, e, ba, bueno, liburuan zehar, eleberrian zehar eta lekua izan zezaketela azalean ere baina oso konbentzitzutan induene tituluak eta eta ba, argitara irakurlaren gana titulu bat duta, nere baitara ba izan ditzake titulu hori, ta, eta beste pare bat. Asko aipatu dute, izenburua erakargarria ez ezik e, indartxua dela, indarra duela. Bai, e, denon begitara, e, denon kaletan egonden esaldia da, baina batzuek egin dutena bereez. eta nik ez e, du e, sinisten itzen e, esaldien eta aldarrien e, jabetzan. uste dute esaldiak hitzak e, eta aldarriak e, denonak onak direla denokk izan bezula eta gainera oso zentzu positiboan ez eta esaldi honek ba, uste tzenzu positibotik oso oso gutxi duela orduan buelta em emate, emate bada ez. E, buelta emate bada bere bere sanaiari eta bere jabetzari liburuk asko du hortatik, E, eta esaldi batan laburtua ba, mundua denona da guztiona da ez, eta zatikatzek e, ez dute tokirik nire uspuntutik ere ustetik eta eta liburuak horri egin dio toki. Herriak ez du barkatuko da liburuaren azalean irakur dezakeguna eta liburuaren azala ere niri ikaragarri gustatu zait. Irene izkierdok egina da, indarraundia ikusten diot, zuk zer ikusten duzu liburuaren azalean. Bueno, hortan sakondo horretik e, eskerrik asko bai e, iruneri egindako lanagatik, e, gu aritua gara, aritzen garen honetan eta ez gara konturatzen beste bertzena batzuk, eta josuz aritua gara lehen izketan, arituak direla eta aritzen direla beste artearen beste adirazpide batzuetan, ez da? Eta ikaragarria dela egiten duten lana. Esango nuke, ezin bestean, e, ala behar duelako, eta liburua haidazlearena izanik e, e, iritzi eskeakor behar duelako, ba, Xabierre mendiguren eberak transmitizuan, iratizea ideia dituzude zer nahiko zenuke nuke azalean e, azaltzea, eta ematen dizkiozu zenbait ideia, Eta kontua da gero e, diseinatzaileak edo e, azalaren irudia egin behar dunak, erabat bere baitaratzen duela, ez? E, eta asmatzen duela. E, ba, bueno, hortan aditua eta aritua delako, ez? Eta, eta ederra da, eta, eta solasean aritzeko, ere bai, ez arterek izan irunerekin e, egotekoa, baina politada da berak ere irakurketa sakon bat eman diolako liburuari, Azala diseinatu hauretik beraz, e, eta baina azala ikusita, ikusten dut asmatu duela. Oda, liburua oso ondo iritsi dela berarengana eta liburuak bere baitan duen mamia oso ondo eraman duela e, azalera, ez? E, bueno, ikusten dena garbi dago, ikusten da e, paper tolestu bat zimurtu bat ikusten da boligrafo gorri baten e, arrasto pillatuak ikusten dira zulo forma ematen diote e, zirriborro horiek e, ez da dagoen horri bakarra norbaittari da legin bat egiten saiatu da lehen ere beste pare bate paper zurirekin, baina nun baiteztu lortu marraztu nahi zuen hori e, marraztea ba, era bat e, pelota bola egin dituelako e, aurreko bi, bi aleginak, e, hori da ikusten dena, e, hori da agerian dagoena. Nik paperbola hoietan e, pertsonak ere ikusten ditut, ikusten ditut, ba, bi pertsona zu gorri horren e, alde banatan, e, goraldean dagoen horri ere, besoak zabalik ikusten dizkiot, aurpegia erdi estaldian, begiak ikusten dizkiot, baina sudur eta e, agoak ez, e, parekoa Besarkatu nahi handa bil, edo parekoari eskua e, luzatu nahi dio, hurbil daude eta urrun daude aldi berean, eta arrasto gorriene artean, e, zirri borro zulo direne arrasto gorri horien artean, ba puntutxo beltz batzuk ere ikusten ditut da horiek ba txingurri beltzak dira eta liburua irakurri dutko jodo duenak badak zergatik esaten du hori. nori. Nauz asko ikusten dizkia eta begirak jarrezke bagaiagoa terako nizkiu gebaitari. Nik ikusten dudana da, bain eta berriz zirriborratzen ari garen herri bat, bere zulo, bere gorri, bere min, eta aldi aldiberean ba, bere argi eta, eta itzalekin ez, horre ere itzala, ageri dela eta alegin bat, ez, herri izateko alegin bat. Ososo ederra iruditzen zait. Iratzi. Minaz ala Minez, idatzi duzu edo Minaz eta Minez? Bai, idatzi dut Minaz. E, uste dut eh e, sentitzen duen pertsona bakoitzaren mina bat eta bakarra dela eta pertsonak anitzte infinitu gera neurrian minak ere anitz eta infinitu direla baina minaren e, sufrimendua e, bakarra dela eta eta ala ulertu, ulertu behar degula, ez daukagula azpimarratu beharrik min guztiez ari garela edo mi, alde bateko mina ez eta beste aldeko minez ari garela, uste hanka sartzen degula azpimarrak eta hoietan e, sartzen garenan eta gure E, konplexu eta ziurtasunezaren e, ondorio direla, eta bueno, ba urtetan, eta urtetan pilatu degun zama horren e, ondorio alako azpimarreketegak egin beharra. E, Minanzari garenean, benetan mina sari ba gara ulertu behar dugu, eta jakinara zi behar dugu, eta parekoak e, e, jaso behar du, min guztiez ari garela dugu. E, Ze minaz ari dena espada ari minguztiez, beste zerbaitetaz e, ari da, ez da minaren sufrimenduaz ari, beraz, pertsena bakoitzaren mina bat eta bakarra da, baina minaren sufrimendua e, bakarra da. Etak, aita hildion hoianada liburuan ardatz eta horren baitan mugitzen dira gainerako ariak? Bai, e, hori da korapilloa, eta hori da hasira sirati gainera gerian e, jartzen dedana e, Ez da eta eleberriaren korapilo bilatu bat hauda irakurlea da horren bila jumer eta hori da hori da hasira eta hori da e, agerian jarri nahi dudana ez e, baina lanketa gainerako ari solteetatik e, datorreta gainerako ari solto hilek dira ba bakardadea abandonoa e, beldurra indiferentzia utxunea E, memoria, haztura, elkarri bizitza, badira, landu ezean baga iztotzen diren e, ari solteak, ez, eta ari solte horiek ere korapio bihurtu daitezke ba, landu ezean eta forma eman ezean. Eta hoian, lanketa horretan arituko da eta lanketa horretarako behar du bere burua eta behar du ba ingurua, ez, eta lanketa horretan barru-barrut ikasiko da eta poliki-poliki barri ingo dio e, kanpora. Eta narraziak aurrera eginala, Ba, oianak konturatuko da, ba, edo oianak bere burua ikusiko du, barruan baitua baituazuen minori askatzera behartu ikusiko du bere burua, eta e, behartua ikusiko du biharrazuirengatik bereziki, ba, urteko katxia labarengatik eta xanti antropologoarengatik. Xantik e, proposamen bat egingo dio, eta proposamen horrek ba, desorekatu egingo du nolabait, ba, bera kustez bere bizitzan, bere minian, bere sufrimenduan balortu lortua zuen ka. Mina ipatu duzu, lehenago, baina minaren kudeaketak ere indarrandia du liburuan. Azken batean, e, miniori kudeatu egin behar baita, etxean, etxekoekin, seme bikotekidearekin, lanean, ikasleekin, bera irakaslea baita, eee... Azpigai asko ere baditu liburuak. Bai, eta uste dut, e, bueno, kabezi bat jarri nahi duela agerian ere liburuak, ez? E, e, mina kudeatu egin behar da, baina ez takigu minori kudeatzen, eta inez inezitzaigu erakutsi, eta ez tegu ikasi minori kudeatzen, ez gure mina, eta ez ondokoari antzematen diogun horretan zein izan behar den e, gure toki eta minorri nola erantzun behar digun, ez gurea denean, eta ez e, ondoan degun lagunarena e, denean, eta pixkat, e, hori da, agerian jarri nahi duna, ba, zenion adiera edo ez zena e, ez horietatik. Horiek. Kaki eta irei ere maita dira. E, bost urte dituzte, eta beraien arteko harremana ba, gora beratxoa izaten da, eta askotan, aserremendiak izaten dituzte tartean, ze polita aserremendi? Maitagarria da baina mina asko dago umen artean ere ez da, eta eta hortan asmatu behar dugu txiki, txikitatik ba, sortzen diren mioiek bat txikien minak ez direlako txikiak eta txikien minak ere e, erraldoiak direlako eta aserremendiak sortzen direlako era egin artean, bat txiki txikitatik e, lehen esan berzara erakutsi behar diogu... Minoiek kudeatzen baina horretarako helduok, minorietara urbildu behar gara, eta helduok minoriek ikusi behar ditugu ezta. Eta uste dut, hortan ere, e, utxe egiten degula, ba, denborat espazioa dedikatu behar baitzaio, bai baitxikia eta baitxikia e, inguratzen duen guztiarit. Inguratze horretan, zoriontasun asko dago, baina... E, erdizkutuan erditzaleen erdi argitan dauden mina eta sufrimendu asko ere badaude egunerokoan eh mm, marchoaren arira dator baina badator egunerokoaren e, e, arira ez eta oso sinple irudi dezake baina momentu batean eh baduak baloak eskatuta amari galdetuz momentu batean eh patioan orena den galdezka ez da eskolako e, jolastokia ea norena den eh galdezka, e, ireik esaten nomen du, ba, e, neskek ez du esaldi dugu, katzen baina denokulertzen dugu ireik zer, zer esan nahi duen eta zer transmititu nahi don, eta hori mina dago katxi, mina ez joaten da e, amaren gana, eta hori hori landu egin behar da, lehen narin intzen jabetza horren beste, beste parte bada hori ere Mina dago mina idatzi duzu baina aldi berean estiloa goxoa ere bada, xamurra ere bada Argia du liburuak. Baita, ez zin bestean, e, liburuak erdigunean pertsonak ditu, eta sinestuen dut pertsonak xamurra garela, pertsonak ederra garela, eta oso ederra garela gainera. Mm, baina uste dut, edertasun, ere, edertasun horrek ere jarrera aktiboak e, e, behar dituela. Mm, e, argia asko du, hori haipatu nuen aurrekoan ere, gaia Iluntzat dugu eta iluna da oso, e, gogortza dugu eta oso da gogorra, baina gaiak argitasuna behar du eta argitasuna ez dio eguzkiak e, egingo argitasuna gutariko bakoitzaren e, edertasunak egingo dio egingo badio, benetan elkar bizitzarako paus horietan jarrera aktiboak egin hartzen baldin baitugu. Eta bestetik, ba oso idazkera bai xamurra du, oso idazkera gertukoa du, hurbiltasuna delako e, transmititu nahi dedan ez da, e, mina ustez bestearena den minori gure egitean nahi dut, e, ustez besteak diren biktima hoiek eta eztakin dakindorenak diren biktima hoiek gureak egite nahi dut, minak gizartearena izatea nahi dut, minak o biktimek nizartarenak behar dutela izane e, usteut, eta horrezin bestean ba, urbiltasuna eta gertuztasuna behar da, eta hortarako bueno, ba, idazleok ba, izkera dukago ez da. Oian azkain, liburuan badira beste pertsonaia batzuk, Jurgi, Karmen, Mina, bizi izan dutenak beste gorpuz batean, beren gorputzetan eta alegin bat ere badago, mina erdigunean jartzekoa eta elkarren ganantz egitekoa. Bai, e, eta ondo ondo, ezta da, ez parez pareta, ez e, e, aurrez aurre, eta elkarri begira jartzekoa, minorik hori da hori da nere nere aleginia, ez da, hori e, dago e, eta naiz eta, estudan, eta, gal, eta estudan, gal, polizian, ez dudan, eta zitze egiten, hori dago gal, naiz eta ez dudan gal, eta egiten, hori dago polizian, eta ez dudan polizia ze E hitz egiten, e, ari naiz e, minaz bakoitzaren minaz eta denek elkar banatzen duten e, sufrimendu horretaz ez eta horren lanketa e, guztiaz. Pertsonaia guztiek dituzte beren izena bizenak oianaren aitak izanezik. E, bai, eta uste dute eh biktimak Terrorismoak indarkeriak giza eskidu den urraketek eragindako eh indarkeria orok e, egunerokoan edo zen gaitan eragindako biktimak izen abizenez e, oroitu behar ditugula, izenaren bidez oroitu behartutugula beraien izanak baina kasu honetan nai propio egindako aukeraketa da oianaren aitari eztiote izenik jarri nahi nai dudalakoianaren aita e, nire aita izatea Nahi aita, nahi ezta, eta nahi doelako aita irakurleen aita izatea. Eta nahi doelako katxiren aitona, babela unaldi berrien aitona izatea. Oianak dio ez zinezkoa dela itail dioten pertsona baten tokian jartzea. Eta nere proposamena da, etzaitez oianaren tokian jarri. Izantzaitez, oiana. Liburuak zei bilbide egitea gustatuko kolitzaizuke? Ba uzut trampa moduko bat ere ehindudala e, eh nik literatura egiteko gogo handia neukan eta eh literatura egindut baina aldi berean eta neurri berean esateko e, beharra neukan txiki txikitatik etxean jaso dugun eh eziketari eskerba oso koziente izan gara gure etxeko lau parete zerago gertatzen ari zenaz, ez baina Zaila da gertatzen ari den hori ba, bideratzea partekatzea e, mm, lantzea e, etxetik arago, zaiade izan izanzegogu eta zaila izaten jarraitzen du zori txarrez eta nik esateko beharraukan eta esan dut liburu honetan eta orintxooridan ere zoriona. E, rampa hortan da ez, akaso liburu bat behar nuen, aitzakia bat izan zedin, ingurukoekin ondaz e, e, itzegiteko. Ta hori da, nahiko nukena ez da, e, e, gai ezpagara, ba sortu ditzagun tresnak, sortu itzagun rampak, e, zuzen-zuzenan egiteko gai ezgaren hori, ba egiteko baina egin egin behar dugu eta uste dut, garaia e, orain delat, harinaiz hausnartzeaz, harinaiz itzegiteaz, harinaiz solasteaz, harinaiz e, estabaidatzeaz, E, gertatu zaigunaz, eragin dugunaz, eragin digutenaz Eta hartu behar degun guztiok, herritarrorok eta noski erakundek hartu behar degune arduraz eta erakuntzuk izunaz Gertatu dena berriro gertatu ezta din eta, eta inor bakarrik sentitu ezta din Eta inor abandonatua sentitu ezta din bere mineta eta sufrimenduan Eta denbora pasatzen ezin degui utzi, belaunaldi berriak badatoz, eta kontu ez da belaunaldi berriek naturalki ingo diote aurre gertatu dan ari ez, ez. belaunaldi berrik jakin behar dute beraien etxetan, beraien kaleetan, beraien herrietan nolako sufrimendua eraginen horren e, ardura, jabetza e, izan behar dute, eta ulertu behar dute hori unartezina dela eta bidiga behar dela eta lan egin beharko dutela beraiek ere alakorik berriro gerta ez dadin eta ez alakorik gerta ez dadin bakarrik ez gertatzek ez du bermatzen herri eder bat ere ikitzea e, hau da neutrotik ez da, ez da ere ikitzen baizik eta horri buelta egiteko alegina egin beharko deguguk eta belaunaldi berriek zora hauak izan gaita zen mugikortasuna harindu den honetan irati liburuaren mugikortasunari ere lagunduko dio. Horrek izan ere badakigu hainbat herri txikitako zenbait herritar desiatzen zeudela la mugikortasuna garitzeko, ba, ondoko herri handiagoren batera hurbildu ta liburua eskuratzeko, ba behar bada sarean eta saretik ba moldatzen ez direlako edo liburutegi o liburu den da txiki edo undi batean erosi nahi dutelako baina beraien herrian aukera hori ez dutelako izan ere liburua eskuragai dago bai sarean eta saretik baina baita liburu dendetan ere baita holako ez askotan jabetzen, ba, narte, do, narte, ez gara jabetzen irakurtzen ditugun arte edo entzuten ditugun arte ez edurne albizu berak esaten zidane irrikitan hago e, labik zegamatik noiz ateratzen e, utziko ba Ba, behasaina edo delakurira joan eta liburua erosita irakurtzen hasteko, e, ez da, bueno, e, irrika hori zinez eskertzen diot irakurleari. Orain baino lehenago aitortu eta esan izan dizut, liburua ikaragarri guztatu zaidala, baina aldi berean esan nahi dizut e asko gozatzen ari naizela zure aurkezpenekin eta zure elkarrizketekin e, uste dute asko duzula esateko, eta ederretik, eta behon daizula. Hemendik gutxira, hilabetera edo ehingo dugu, saio xeago bat, irakurle ezberdin eta jarraituko dugu, liburuaz gozatzen eta liburua aletzen. Ba eskarrik asko eka hitze, noan tokira beti esango dute oso eskertuan nagola, anaiari, anai eta lagunari ba, beti badakizulako e, distantzia horretan gertu izaten beti badakizulako eman behar dezune aholku hori e, zentzurik positibuenetik e, ematen eta hori oso garrantzitxoa iruditza zait motibazirako eta auto konfiantza hortarako eta eskerregasko zuri ba, bultzada eta aholkulari izategatik. Orain egindako lanaz eta liburuaz gozatzea tokatzen da irati, baina pentsatzen dut zure burua pixkatxo bat aurrerago ere egongo dela? Mm, baina euken gogoa bueno, kontua da, eta orain konturatzen ez beste idaz lehien zuten didanean, zer gertatzen ez da, e, liburua abuz tuan emanuen e, bukatutzat eta ordutik pasatu dira, ba bosei hilabete... E, e, Berri gusten e, akats txikiak e, bete hor dauden akats txiki horiek ez irakurtzen, irakurtzen, irakurtzen, asko gozatu dute ere irakurtzen, baina naiz ariitu idazten eta ban eukan sekulakagoa berriro idazten hasteko e, ez, idazten hasteko formatu txikian, no lerki txikiak, e, ipui txikiak eta hortan dagoeneko e, ari naiz, ez, e, orain e, ba, luzerako idazketetan ba, berriro sartu nahiko nuke oso esperientzia E, Ederra izan da, baina momentuan momentu liburuaz gozatu nahi dut eta eta hartuko diot tarte etorkizunen zain urrun batean ba, ba, tarte luzean e, idazten jarraitzeko. Eskerrik asko iratik, liburuagatik eta gaurko sola saldi Eskerrik asko zuri. seguneroko kantatzen dego etxean e, kantu ari gara ikasten elder ta biok oso oso oso eberra da eta oso neuri egiten ari liburuaren arira gainera <gorek>, gibola, zenbait mesu truka tudu ta ingeru maiorrekin e, liburua dela eta eta ikusgarritasuna zen e, gai horietako bat eta uste dut oso bat egiten duela E, nahi zenek aldarrik duen ikusgarritasunak herriak ez du barkatuko eleberriak aldarrik atzen duen ikusgarri Bai, zalantzagari gabe e, Nik uste mezu hori bizitzaren oinarria dela azken batean eta izango bagara ba, behar du, eta horrela behar du Uste du bietan dagoela, minetik asko eta edertasunetik izugarri bai. Min berazari garela eta edertasun berazari garela Lena gondo esanduz un bezala hori da ez, e, min mim ari gara azken batean. Nire la libre actitud liker. I Beste indar bat hartzen du. No? Ez da giturrengoan noiz e hurbildu algo naizen urrengoan eta bueno, gaurko egintzat gozatu dugu ta Horren ban Baia, lasterden eta eta bertati bertara gozatzeko aukera duzun eta dugun seinale ona izango da eh virusaren kontuak eta ondo doazen seinale. Entzu le billartean izan suriontsu. Aio, esker gasko. Agor. falta tener pitilín para ser chico ya empecé a ser yo no hay amar es no sé que usted va a fui liberada cuando se me dijo a mis madres soy un chico aunque la cica en vulva soy patinago sereneta y rey está tan y dama y que mirarte satea nesta me siento orgulloso de que me reconozcan como chico es